Глава 7. і того ж дня до воріт підкотила жовта, кругленька, мов божа корівка іномарка. А з неї вийшла така поважна пава, що можна було подумати, ніби в цю глушину забилася від папараці сама принцеса Діана. Проте мені вистачило одного погляду на її породості глобуси, щоб упізнати Аніту Лютинську. Коли вона взяла дорогі протисонячні окуляри і сіпнулася мене поцілувати як давню приятельку, я гонорово витримала дистанцію, відверто натякаючи, що ніколи не пасла з нею свиней. «Не чекала?» – Аніта згорнула свої порожні обійми, зовсім не знітившись, як згузки вода. «Чекала», – сказала я. «Цікаво, що мене справді не здивувала її поява. Хоч Аніта ніколи до нас сюди не приїжджала, я була певна, не знала і дороги». А вже після того дзвінка на мобільний, я відчувала, що наші стежки ще перехрестяться. Не повірю. У її колись догідливо винуватих очах тепер з'явилася впевненість і зухвальство. Ну, звісно ж. Нова іномарка, розкішна бежева сукня від... від кого ж вона? Боже, як я відстала від життя в цій дірі. «Заходь, коли приїхала», – сказала я, і під застережливий гавкіт три зора провела Аніту аж у вітальню. «Нехай бачить, що в нас тут теж не село». Ми присіли з нею у м'якому куточку. «Може, чогось вип'єш?» «Охоче», – сказала вона, – «якщо з тобою». «Особисто мене тягне на кисле. Ти будеш сухе вино». «Якраз те, що треба. Чому це тебе тягне на кисле?» Примружила вона свої безсторонні очіська Я вагітна Ти? Вона так здивувалася, ніби я була лесбіянкою і завагітніла від неї Я, то я Від кого? Так і спитала вона Від Нестора, від кого ж ще Але ж він Аніта затнулася, Його ж немає Гадаєш, вагітнюють на другий день після того, як пропав чоловік? Я поставила на коктейльний столик почату пляшку і налила у дві склянки світло-зеленого шардоне. «Я, власне, тому і приїхала», – сказала принцеса, яка втекла до мене від папараці від свого Чарлі Чапліна-рогоносця і від африканського бугая. «Ну, геть собі як колобок», – на радощах вона в добрий ковток шардоне. «Мені все це не дає спокою. Спершу ти приголомшила по телефону, Потім приходить лягава і розпитує, коли я востаннє бачила Нестора. Далі з'являються якісь типи і вже влаштовують мені допит, як у Що відбувається, Насте? Я нічого не розумію. Виходить, Нестор живий? Я дивилась у її напівпритомні очі і мовчала. «Скажи мені правду, Насте, що це все означає?» «Це ти мені скажи правду», – подумала я і спитала. «А чому вони раптом поперли всі до тебе? Хіба ти йому хто, сестра чи мати?» «Тому що пов'язують його щезнення з проблемами Плутона», – сказала вона. «І тільки? А що ж ще? Хіба ти мене не знаєш?» Аніта багатозначно подивилася на мене, і її напівпритомні очі стоманіли зовсім. «Як ти знайшла наш дім?» – спитала я в лоб. «Як, дуже просто?» – не трохи не вона. Мені пояснив, як сюди їхати ще один слідчий він зачистив до мене вже після тих гестапівців. Гес не забув про мене, подумала я. Його люди докопаються до істини, навіть якщо доведеться розгорнути ані ти, ні глобусем на стінну карту. До речі, дуже чемний і розумний чоловік, сказала вона. Хто? Ну, цей слідчий, тільки надокучливий. Я відчула, як на моєму чолі проступають крапельки поту. «Це людина не ГС. «Такий з водявими очима і носиком-гудзиком?» – спитала я. «Так». «Притула?» «Ні, начебто не притула. Чи то Дудник, чи Дудниченко?» Я взагалі розгубилася. «Дудник, Дудник. Де я чула це прізвище?» «Ага, від самого шприту ли чула. Так звали того рятувальника, що втопився на нашій річці під час риболовлі вночі. Тільки й устиг стягнути до половини одного чобута». «Дудник чи Дудниченко?» – повторила Аніта. «Хіба це має якесь значення? Можливо, навіть О-Дуденко чи О-Дудченко?» Вдарила мене обухом по голові лезбіянка в розкішній бежевій сукні від якогось гомика. «У тебе що, амнезія?» – спитала я роздратовано. «На деякі речі так. Чому ж ти не попросила його показати посвідчення?» «А ти заглядаєш у їхні посвідчення?» – спитала вона. «Якби перед тим до мене прийшли гестапівці і відтарабанили в усі дірки, то заглядала б». «А звідки ти знаєш, що вони відтарабанили мене в усі дірки?» «Не були б вони гестапівцями». Я була впевнена, що довкола мене снується якась чорна змова. Незбагненна, сатанинська. Не було найменшого сумніву, що Дудником чи Одудченком називав себе невідомо для чого притула. Цей провінційний конспіратор, виявляється, Нишпоров уже й по Києву. Можливо, саме він підіслав до мене цю хитру гуску, яка й ворота носом підкине, щоб коперсатися в моїй білизні. Хоча ні, тоді б вона... Про нього не згадувала. Скоріше за все, ця кімура в модерновій бежевій сукні від якогось підера сама вирішила щось у мене вивідати, винішити своїм гусячим носом, що підкидає ворота. Або її підіслав. Нестор, щоб подивилася, чи я ще не схибнулася зовсім. Я допила вже другу склянку вина і втупилася в неї відсутнім поглядом. «Хто тебе до мене послав?» «Як ти можеш?» – обурилася Аніта. «Я думала, між нами залишилося щось набагато більше за дружбу». «У тебе залишилися, хіба що мої труси», – сказала я. «Ти хочеш ще одні?» «Ти приїхала поритися гусячим носом у моїй білизні?» «Анастасії, схеминися!» «Чи зробити мені масаж?» «Ти п'яна, нічого не розумієш. Невже ти не бачиш, що в мене душа у п'ятах?» «Що мене пригнав сюди страх? Якщо все це пов'язано з Плутоном, то вони знов можуть прийти. І тоді тими дірками, про які ти казала, не відбудеться?» «Я бачу, тобі це дуже сподобалося, правда ж? Ти тільки придурювалася лесбіянкою». «Тобі, між іншим, це також сподобалося?» «І ти, звичайно, не заявляла в міліцію. Ти що, вони мене вб'ють?» «І правильно зроблять, – сказала я». Не можна хитрувати у фірмі, яка носить ім'я Бога Смерті. Він цього не прощає. Не думала, що ти така жорстока. Помиляєшся. Я добріша за вас усіх. І за тебе, і за нього. Так йому і передай. Кому? Витріщила вона на мене свої безсоромні очі. Сама знаєш. А щоб ти не сумнівалася в моїй доброті, то на тобі тішся. Я в одну мить стягла з себе трусики і жбурнула Аніті в обличчя. Вони повисли на її гусячому носі, мов на кілку, і я думала, що анітині ніздрів втягнуть їх у себе, як пилесос. Вона, здається, зовсім не образилася. Взяла тідрусик, зіжмакала в жмені, як фокусник хустинку, що зараз випустить тем замість неї голуба, і сказала примирливо. «А між іншим, масаж тобі не завадив би. З такими нервами. Не діждися», – подумала я. І чому дурна не підсипала тобі у виноснодійного, ти б давно вже клювала своїм гусячим носом, а я замість трусів приклала б тобі до голови кирика і розпитала, що тебе сюди провело. Хочеш, цього разу я зроблю тобі масаж, подивилась на неї змовницьке. Бо раптом згадала ще одну дивовижну штуку. У найпотаємнішому закуточку ванної я зберігала порцелянову баночку, в якій ще залишилося трохи мазі. Аніта подумала, що я з нею глузую. «Ні, справді, – сказала я, – у мене є чудовий гель на травах, ти не уявляєш, який це кайф. На Лису Гору вона не потрапить, бо вже місяць не той у небі. Та й Мазі навряд чи вистачить на такі цицярі глобуси, де поміститься п'ять континентів і ще три Африки. Але хай, подивлюся, що з нею буде. Може, лусна відсказу. То як?» «Не знаю, чому, чи очі мої засвітились лихим вогнем, чи видала я себе сверблячою нетерплячкою, але Аніта сполохано похитала головою». «Ні!» «Чому? Ти не та, за кого себе видавала?» – зловтішно спитала я. Вона ще дужче зіщулилась. «Я боюся тебе». «А якщо боїшся, то чухрай з пляжу. Нема чого тут мені мізки засирати. Я тебе бачу наскрізь». «Ні, ти таки вольтанулася». «А вже ж, ви тільки цього й ждете, але не діждетесь. Вихляють тобі, сказано, поки вітер без сучків. Бо зараз замість мене тебе вимахає мій пес разом з карликом». Анніта звелася на рівні, хотіла ще щось сказати, але тільки зіпала круглим риб'ячим ротом. Так і не знайшовши слів, вона швидко пішла до дверей. Я не зрушила з місця. Слухала, як не своїм голосом завиває трезор, і ту подивилася на зіжмакані трусики, що лишилися на кріслі Ні, вона не рожева, я розкусила її відразу, і знаю, чому вона приїжджала Але в них нічого не вийде, не діждуться Я різко підвелася, підійшла до телефону і набрала номер мобільника Сама того не поміщаючи, що знаю його вже на пам'ять Мені треба тебе побачити, сказала я Так, негайно